Aj aj, satana, aj ja, i Sappana. Kåskenkorva. Ja, i Min, min son, Markusenkorva. <laughs> <laughs> ja. uh, till er som bor i och utanför Borås. Som du, Miguel. Som jag. Ja, uh, den 17 augusti är det premiär för min teaterpjäs På hemgården. På hemgården i Borås. Gäster och gasta heter den. Och uh, om ni går in på vår hemsida www.skrattretaren.tnc.se så finns det mer info eller så går ni in på www.hemmegarden.nu. Om ni är intresserade Och jag kommer sitta där Ja Titta Vignett Så, hej! Hej! Och välkomna till avsnitt 15 av Skratträttande jag heter som vanligt Sebastian Borgert Och, Jag är en ja, och Erik inte heller med den här veckan Utan Mikael som är känd ifrån långt upp i analen 2 och 3 Är med oss här idag 77 Och 69an Det där var en bra Nej. Ska vi Ska vi ta det på riktigt? Ja, kanske vi kan Ja, jag heter Sebastian Borgert. Och jag heter Mika Batten. Ja. Så. Det är tredje gången i rad du är med. Tredje gången, ja. Så att du kan inte räkna som gäst yes länge, tycker du? jag. Det här, vad ska vi räkna med i nu? Inventarie. Backup. Ja. Ja, det. Ja. Vad du, du nu vill kalla dig. Jag vill kalla mig själv för Karl. Karl. <laughs> <Du är> <laughs> ja. Du gör det. Ja. Okej. Ja bra Carl. Carl. <laughs> ja Vad har du på hjärtat då? Eh, nej, jag tyckte det var dags att spela in podd Det var länge sedan sist mm, Det var det ja. det har varit midsommar, allting nu emellan Just det, ja. Sen, vi har du hittat i... på midsommar? Ja vad, vad hittar du på på midsommar? Jag minns jag inte <laughs> var Det, var det <laughs> gamla klassiska silla och poteter Var det kanske då du spelade in långt upp i annalen 2-3? <laughs> nej, det var ju sjuan då Långt <laughs> upp i annalen 7? Nej sjuan bara. Sjuan? Ja. Det Är det också en porfil? Tolkan hur du vill. <laughs> Febianton. Han <laughs> är klassiker Ja. Uh, nej, ja, vad gjorde jag? På min sommar tror jag var i Kungsbacke. Ja, så. Ja. Jag var faktiskt hemma. Jaha, vad är det, det? Koppla av. Tjejen jobbar och hela den biten. Ja. Så jag hängde med min familj och sen så gick jag hem och satt och spelade tv-spel. Och... Koppla av. Inget super. Nej. Okej. Okay. Det hey, håller inte jag på med. Nej, just det. Du har ju ett ansikte för radio som många har sagt till dig. Ja, ja. det har jag gjort. Ja, du är väldigt röd. Speciellt nu, ja. Ja, som, som jag sa till dig innan, du, du ger den tatuerade kräften ett ansikte. Det var ju perfekt. Ja, för du har ju tatueringar på hela kroppen. Nej, det var inte. Nej. Nu skulle du inte ljuga. Nej. Jo, det har jag, visst. Precis. Ja. ja. Det ser man. Ja. <laughs> Kräftan. Kräftan, ja. Aj, ja. Uh, vi kanske ska säga som det är. Det har inte varit med i sommaren. Inte än. Nej, det är imorgon. Men det uh, kommer nog jag <laughs> att se ut så som jag Att din tjej jobbar och du sitter hemma och spelar tv-spel. Ja. Och dricker din ensamhet. Coca-Cola. Coca-Cola. Ja. Blandat med. Coca-Cola. <laughs> Och med en sån där kinesisk matlagningsvin <laughs> Just det, ja. Det kanske man ska testa ja. Får gå till ICA och köpa Det sen Det, är det. ska jag nog göra ja. Kanske att gott i maten Nej, för att uh, vi spelade in avsnitt 14 igår Det gjorde vi Ja. Eftersom att det är sommar så lägger vi lite avsnitt på lager Lika bra mm. Så att uh... När det här kommer ut så Var det länge sedan vi gjorde det <laughs> Precis. Så kan det vara. Ja, du har ju hälsat på mig på jobbet då Mm, det var jag. Man kan ju typ säga att vi är kollegor egentligen. Lite grann, ja. För vi jobbar i samma byggnad. Det gör vi. Ja, och eh, båda jobbar för Borås stad. Exakt. Och båda jobbar i kultur och fritid. Det gör vi. Ja. Så att... Eh, vi är arbetskollegor. känner och... kollegan. Ja. <laughs> jag är här på min arbetstid just nu. Ja, det är du slutar slutet fyra. Ja. Ja. ja. Jag är också här på min arbetstid. Jag fick gå två timmar tidigare idag, fast jag fick betalt till klockan fyra. Ja, vissa har det bra. Ja. Gris. <laughs> kräfta. <laughs> Gris och <är> kräfta, <laughs> sitter i samma båt. Precis. Ja, är, idag, nu, har ja, du varit så här på mig och sa hej och så. Ja. Sen så, en stund efter att du hade gott så kommer in en dam och bara, ja. jobbar du här? Ja, jo, det gör jag. Mm. Jag har ju fan namnskylt på mig fortfarande. Det har du, Ja. Vad heter du? Sebastian. Står det inte alls? Nej, jag, jag har fått... Sjökaptingen står det? Precis. <laughs> det kommer in där bara... Jag var på toa precis som... Mm. Ja. Det är någon som har pissat överallt på golvet, i papperskorgarna, på dörren, på handtagen. Jag ber om ursäkt. <laughs> jag bara... Vill att jag ska göra någonting åt det? Ja, tack. Det var det snällt. <laughs> gjorde jag inte. <laughs> Det är ju så jävla äckligt. Ja, det är klart, det är äckligt. Om man har ja. ett par handskar och en så är det bara köra på. Nej, fy fan. Och det var ju mitt pist. Det var ju, det. <laughs> det var ju mitt pist. Ja, det, det, det ser man. Det var ju det svåraste. Du värsta. Det var jävligt kul på jobbet. Då. Ja, eller ja. Svårt att styra, då? Ja. Har du ställt insikter bra? Då? Nej. Nej. Kommer ut taket och... Vi har ju fått lite klagomål på förra avsnittet. Ja, okej. Okay. Från Ronja Röv Rövardotters riksförbund. Så. Eller Ronja Rövardotters syndrom, syndromet. Syndromet, nash... ja. ja alltså. Anonyma och riksförbundet. Ja. De tycker inte det är okej att man skojar om deras syndrom. Ja, okay. Hon ringde och sa, varför vi gör det på detta viset? <laughs> ja, det kan man undra. <laughs> Jävligt kul. Det... Och oh, jag glömde säga, hade det varit en barnbok hade det varit Max podda. Du är dålig, du är. Det är dålig, jag är inte så dum som jag ser ut. Nej, ibland så är du inte så dum. Nej. Nej. Nej. Du ser väldigt lite ut. <laughs> Ska du säga? Jag har fortfarande face för radio. Ja. Jag har röst för radio. <laughs> Nej, det har du inte. Det har jag väl ändå. Jag har röst för <laughs> Som Paul Podd. <laughs> som Paul Podd, ja. <laughs> Eller Poddarotti. Poddarotti. <laughs> Så kan man också säga. Ja. Kaffe. Det är ju nästan ett stående fan. inslag här, nu när du dricker kaffe. Det Är det så? Ja. En fet brilla <laughs> Ja, precis. Vi kör ju på teman. Ja, vi, vi skulle fan ha en jingle för teman egentligen. Det har vi ingen. Nej, det ska vi få fixa nu då. Jaha. Ja. Sjung. Nej, jag sjunger inte. Det är du som sjunger. Jag sjunger inte. Nej, jag kan inte ta en ton. Nej, just det. Ha! Ha! Och det var inte introt till, <laughs> till <laughs> veckans tema. <laughs> det var det. Ja. Jag tänkte bara förra veckans tema var i mm. Jag kom på att jag har rätt. Jag har rätt. När, det ligger... När jag går och så ligger en pinne på marken ja. så brukar jag sätta en fot på och så sparka till på andra så den går av. Jaha. Du har lite sådär som ja. för idag. Det är... ja. ja Och går den inte av på första försöket så står jag där och sparkar tills den går av ja. och tänk, går... tänk om den du går förbiad. Det blir jobbigt Går den inte av så knäcker jag den med händerna Ja det ser man Det kommer på Det är mycket du kommer på ja. ja Men det är alltid som man kommer på oh, fan. Det, det skulle jag ju sagt om en år no. Och så missar man det Ja man glömmer ju av hälften när man sitter bakom mikrofonen Ja det är lite så ja, ja. Därför ska man ha penna och papper Ja och det har ju jag Och det har ju inte jag Nej Nej Hej. <laughs> uh, veckans, veckans tema. Veckans <laughs> tema. Veckans tema. Pinsamma händelser. Och? Face rapes. Eftersom att du inte får säga allt. Ja. Kan vara lite så. Ja, det räcker så. Du, du får inte säga allt. Så du säger mycket? Ja. Nej men jag har ju inte så mycket. Jag är ju ung jämfört med dig. Ja, det är du ja. Du är... 16 sådär. 16 sådär. Ja, ja jag är ju... 94, 20 plus 20 plus, ja, ja. Jag säger inte 28, men Nej. 20 plus jag Nej, haft. men nu sa du det, kått on tape Nej jag det sen. Ja, fast det gör jag inte Nej, det var ju synd eh, Pinsam händelser Nej då. Och så tänkte jag Midsommartema Midsommartema, ja. ja Eftersom att midsommar kommer nu Det är klart, ja Och då Då tänkte jag, då kör vi midsommartema på det Ja, ja har, du, har det hänt något pinsamt på midsommar för dig som du får berätta? Pinsamt på midsommar? Det behöver inte egentligen involvera dig, det kan vara någon annan som har gjort någonting också. Ja, nej men jag... Inget som jag kommer på just här och nu. Nu håller det väldigt lugn på midsommar. Faktiskt så brukar det ja. ha... Det var mer när jag var yngre. Mm. Men jag var 18-19 år sedan ja. som man kunde träffa kompisar i hela den biten. Men under de senaste åren så har jag... Men du har mm. inga historier från den tiden eller? Nej, det har jag tyvärr inte. Hej. Det finns länge en annan, men kan vi ta ett annat program? Ja, så säger du ju hela tiden. Mm. Vi kommer att ha program eh, någon gång. År 2042. Ja, då kommer vi ha ha liksom, tre timmar att fylla. är allt som du har skjutit på framtiden. <laughs> I olika timmar var Ja. Nej, Jag har ju en. Det fast, har du. Fast det involverar egentligen inte mig. Okej. Okay. Det var en annan person. Det var nog väldigt pinsamt för honom i och för sig. Men <laughs> du tyckte jag var kul. Ja. ja det kan jag tänka mig. Ja, det var typ åtta år sedan. Åtta år sedan? Så då jag... du, hade du blöjan kvar då? Ja, jag var åtta år. Ja, blöjan kvar. Ja, precis. Ja. Jag, jag var väldigt sen och slutade med blöja. Ja. Och Amma har jag inte slutat med än. Jag har inte slutat än. Nej. Varken med eller <laughs> Jag gör det bara för den sympatiska förpackningen. <laughs> du gör det? Precis. Ja, okej. Okay, det är bra. Det är inte min mamma i Ammar. Nej. Det är din mamma. Det är, det är du som ammar. Bata, mamma Batta ammar jag. Jaha. Det kommer hon kommer i detta programmet? Igen. Nej, jag vet inte. Nej. På grund av den sympatiska förpackningen kanske. T Tänk om vi ska prata om din mamma. Ja, oh, herregud. Mm. Skulle, då skulle vi fylla många timmar. Mm. Det är då. Det fylls ganska bra. Ska jag, ska jag komma till skott? Mm. Mm. Det, kan göra. Ja, det var så här då, åtta år sedan Var jag på fest med pappa Sen några grannar ja, okay. Och så var det en finne såklart Alltid finnar Så det blev för jävla full <laughs> Som vanligt då <och>. Ja, <laughs> hans eh, vanliga tillstånd <laughs> Jorma ja, ja, hans kusin kanske Ja, något sånt kanske Och de hade en lång, lång betongtrappa de här mm. Och han hade varit inne i köket och inte pissat i vasken eller något så här. Åh fy fan. Ja, ingen aning. Luktar inte gott. <laughs> Nej. Full som ett svin. Ramlar i den här trappan. Nej. Med huvudet före. In i en blomkruka. I porslir. <laughs> Hur gick det med blomman? Blomkrukan gick åt helvete. Var det ingen blomma i då? Jo. <laughs> Hur gick det med blomman? Ja, de fick väl rädda den. Var bra. Blomkrukan gick i tusen bitar. Okej, okay, han fick köpa en ny roll det vet jag inte. Nej, han snackar säkert. Han ja, reste och ser jag på. Alltså, han reste och ser igen. <trybär> uh, oh, huvud. Åh, uh. huvud. Ja. Mittakolla. Ja. Uh. Humor, betyder det? Ja. Uh. För de som inte vet. Mitta kolla. lägger tum i bollen. Tum i bollen. Ja, det var ett väldigt kul Ja, uh, det är moment. lite sådär småroliga saker. Uh. Kanske inte var så kul just då, men... Nej. Så här i efterhand kan man skratta gott åt det. Det kan man. Ja. Visst för var det inte kul men... Nej. Jag vet inte, tror du han minns det? Eh, med tanke på att han var dretafull. Så men han var inte. Och att han slog huvudet i en blomkruka. <laughs> <laughs> så att den sprack. Åh <laughs> oh, fy fan. Det var inte bara den som sprack. Frågade din mamma. Ja, sorry, jag svarade inte sen. <laughs> programmet här. Ja. Är det är konstigt att din mamma kommer upp hela tiden. Ja, du, ja. du verkar illa henne. Skulle bara veta. Jaha. Ja, det är. Få hon tycker hon dig då. Ja. Mm. ja. Hon känner nog inte igen mig utan lederhuvud. <laughs> och en gängboll, eller? <laughs> Precis. Okay. I skärten. Jaha. Ja. På dig. Ja. ja. Nu, nu går vi vidare. Ja, nu är det din tur att dra en pinsam historia. Ja, men man har jag inget specifikt om. Nej, det var därför, vi, det var därför vi utvidgade det till vi... pinsamma händelser i allmänhet. Pinsamma händelser i allmänhet. Jo, jag kan ju dra en liten grej. Ja, din kuk. Åh, eh... <skratt> Nej, den drar jag inte Det låter jag ju... ja vi av det? Det låter du din mamma ju... Nej, <skratt> <skratt> nu går det över gränsen. Ja. Det blir snart strikt. <skratt> Ja, men Det var så här, jag var på middag, så att ja. säga, för första gången med tjejens föräldrar och hela biten. Mm. Och det roligaste var att jag satt och läste lite igår om såna här händelser och så. Ja. Och, det var ungefär alltså samma... du fick ju för jävla bra på att göra research. Jag, ja. Ja, jag satt och läste lite för skojs skull så på såna ja. här händelser och så. Och då, det var typ en exakt samma story idag, ja. bara att det är ja, lite annorlunda det idag. Jag i vilket fall sitter och äter på middagen och tar mig kopp kaffe efter maten. Sådär, och... Kaffe vet ju, man 20 gånger i magen ganska bra. Ja, ja, men. Och jag hade inte riktigt suttit på DAS på <laughs> under den dagen då. Nej. Så jag kände ju hur det drog till i magen på mig. Och jag var bara tvungen till att... Och... För det gick inte att hålla sig idag. Så jag gick in på DAS. Ursäkta mig från bordet så där. och gick in på när det låg lite längre ner halla så där. Och... Jag gick in och satte mig och. Eh... Tryckte på. Ja. Och det blev så att tryck, så att jag, alltså jag målar ju sedan hela koaletten till typ. Och jag känner ju hur det börjar lukta. Och så ja, givetvis torkar jag mig hela den biten. Och sen... Inser... Det då det går åt så in i helvetet mycket papper. Ja, det, det, ja. det blir aldrig torrt. Det tar aldrig slut. Nej. Nej, men så... I vilket fall så... När jag var klar tolkar jag med sådana saker. för att Så händerna jag efter en sån där spray då. En ja. Och det brukar ju finnas på toaletter. Precis. Det fanns ju fan någonstans. <här> jag bara kände, helvete hur ska jag göra nu då? <här> Så jag började få öppna är det fönster som fanns där inne då. Ja. Öppna fönstret. Går ut och ser hur hennes morsa reser sig. Och jag är på väg inte till, till oss. <här> och jag, jag bara kände, hur fan ska jag göra nu? Hur ska jag göra nu? Och så bara... Det bara skedde. Det bara skedde. Hon gick in och kom ut med nästan tårar över. Och... Så att det var riktigt pinsamt. Ja. Det här hände mig i måndags. På jobbet. Med... Jo, jag, jag kom till jobbet och så fan jag börjar klämma några två stycken. Två stycken. Jag Går in på das och så ja, lägger jag dem och det luktar fan... Mm. Ja, och ingen spray. Där. Och går ut så. Så jag. Så här. En minut senare. Går nästa. Bibliotekarie in. Kommer du klicka fort? Ja <laughs> i princip. <skratt> <skratt> Nej här är pinsam ännu. Ja. Det är dansstanken. så alltså, det var det värsta jag varit med om. Ja. Tycker man själv att luktar illa. Då luktar det illa. <skratt> <skratt> Men det var ju som förvann på skolavslutningen. När jag gick omkring och fejs <skratt> Vadå, gick de kring och fes? Du sa att du fes en gång. Ja, sa jag. Det är verkligen. Oj, oj. han längre ner i, i den här. Ja, jag la, jag la av riktig fin i alla fall. Nej, det var inte fin någonstans. Den var sur och Det var så att alla bara skingrade sig. Jag kunde ju knappt stå. Nej, det var... Det är fint på en skolavslutning. Jättefint. Ja. Jag tänkte att jag skulle lagt det igen när ni gick förbi det, men det <laughs> ångrar mig. Men jag sa ju att det var tur att jag hade kalsonger och byxor som filtrerade. <laughs> ja, det var jävla tur. Men fan, typ när jag gick i sexan, Där hade vi killar som sån, sån här grej att vi gick omkring och i klassrummet. Jaha, det ser man. Vi gick kring till andra, och bara la av mökar. Och vi satt och prötta i kapp, vi klatt, alltså helvete. Och då hade vi sån en grej att alltid skita stopp i <laughs> Nej. Jo. Så, Jaha, då, då. så att eh, först var det en, sen gick in och la så här, du vet, pappershanddukar. Mm, ja. Typ tio sådana, och sket på det. Spola såhär, så det blir stopp. Går nästa in och skiter på det. Nej. Jo. Ja, ni, har inte en, ni hade inte en aning om vilket jobb det och. Det var, no det? det var någon gång du råkades trycka ner en massa också. <laughs> okay. Brandbajset. Okej. Okay. Vem mössa var det? Det var någon vi hade hittat ute på ja, Skolgomba. Kanske en människan frös igen sen. Bara <skratt> att ni slår kul med lite bajs. Alltså vi gör ju på ett halvår med det här säkert. Fyfasen. På tal om klassrum och sånt. Ja. När jag gick i eller någonting. var det så typiskt man skulle... Jag skulle göra någonting. Och ta upp någonting från golvet. Och när jag böjer mig framåt så... <skratt> det är lätt kan jag säga är nästan värre. Man så här tajt jävel. <laughs> tajt jävel. <laughs> ja. Nej, och det är så pinsamt och alla tittar ju så där, och... Ja, vad skulle man göra? Nej, det är inte lätt. Men jag lämnar en sak att det är något som är ganska roligt det är att stå i en hiss. Och Orfisa. <laughs> Har du testat det? Ja, jag gjorde det en gång. För skovis skull <laughs> det var en folk Nej det var jag och några kompisar Det två andra personer där. Ja. En stor jävla hiss sådär, och Där står jag Fisen och så började jag lukta Bara för att vara lite rolig då, Så sträckte jag upp handen och sa Ursäkta mig, ursäkta mig, det var inte meningen Och det var ingen som sa någonting Det var ingen som sa något De bara stod där och Okej okay. Vad gjorde han nu Så det är det det funkar alltid, jag bara sträcker upp handen, ursäkta mig, det var jag. Även fast inte var du, ska du säga så? Nej, ja. Det blir bara roligt. Jag brukar spela in mina fisar. <laughs> Jaha. Jag har, det här höger inte du nu för du är inga Men här är ett smakprov. Det fin. Man hör min mamma i bakgrunden skrika, åh. Nej. Ja, du De är härliga är. Du har roligt. Ja, ja. Jag brukar säga det. I mitt huvud är det alltid roligt. Det är det? Ja. Ja, det kan jag inte tänka mig. <laughs> Fan, vad vi pratar om bajs. Ja, men det blir, alltså, det blir ju mycket alltså, pinsamheter kring fisar och sånt. Det är ja. ju det är bland det värsta som finns. Ja. Men det, det är ju det mest naturliga som finns också. Alltså, jag menar, att lägga en fis är ju... Naturligt. Att leva. Att, att lägga en vis är att leva. Ja. ja. men det är ju naturligt. Och ändå så tycker man att det är så pinsamt. Ja, men det är ju för att det luktar fan ofta. Men jag det. skäms roligtvis. inte. Det kanske du märkte. Nej, det gjorde du inte. Nej. <laughs> och ändå luktade as. Ja. Fan. Ja. Väl, har, har du tänkt på så här när man går och sätter sig på toa och börjar bajsa omedvetet? Det hände mig igår. Jag, omedvetet? Jag, jag satte mig på toa och så var jag andra tankar. Så, så helt plötsligt bara, fan jag är bajsat. Och så kommer du på dig efter tre kvart. <laughs> nej, men... Fundera på lite olika saker och... Ja. Ja, just det, jag är ju sket i den Ja. Ja. Det är jag. brukar inte göra det om Jag vet där... Men inte tre kvart. Där... Ett tre kvart? Nej, det brukar jag aldrig göra. Jag är resebajsare. Är du är resebajsare? Ja. Nej, nej, nej. Jag sitter och njuter. Är det tre kvart eller en tidning eller någonting? Nej, nej det är det klarar inte. Jo då. Nej, det börjar klia i ärslet efter en stund. Okej, <laughs> Kommer du typ ihåg när man hade blöja Och bajsade i blöja Du, det var länge sedan för mig Ja, ja det var det inte så länge sedan för mig Det var bara i förmiddags I <laughs> <laughs> förmiddag Alltså, du slutade Nej, alltså. jag har ju inte bajsat där. Nej, nej Nej. Har du på dig blöja nu då Ja, ja. du sa ju det innan Nej det sa inte. Jo, det sa nej, du? Det, det sa jag. Jo, det ja! sa jag. Nu res ingen är det. Nej men för nej men så här, man hade nattblöja typ så här, ja. och sen låg man en skit skitsade mitt i natten när man vaknar på morgonen det är kladdigt. Oj, oj oj vad det är klammt. Så är röd och skinkigt. <laughs> och det är och, och det gör ju och det gör ju onet. Ja, det blir bajstorkar in. Ja, du vet men när man eh, missar att torka sig eh, ordentligt. Ja, jag brukar ju inte missa att torka mig <laughs> precis. Alltså, jag har ju egen toa hemma. Jaha. Och det är det har jag för att det är papper själv. Jaha. Ja, så ibland tar det slut. Så sit, att det bara, så du så du att bara är toa eller Nej, ibland har det hört så att jag har tagit toa eller när kartong. Och dratt i röven. Ja, nej, det finns eh, kompis. Han är så jävla rolig. När handlar om toapapper och sånt. Då går han och hämtar på bråstier. Och massa sådana saker att torka sig med. Han ah, säger det papper som papper <risad> Svensk damtidning. Nej <står> eh, det är Så sitter han och... Hundra lappar Ja men så sitter han där har torkat Oj vad fan De var i... Statsministern Det tänker jag Mysas saker? Ja Facebook tv det är väl då. Ja ah, nej Men vem fan Kollar på tv längre Jag Apple-tv Det räcker oh, Apple-tv Ja ah. Ser ut som ett äpplerör <skratt> Man kan lyssna på vår podcast Ja Alltså det kan man Ja ah. Finns inbyggt? Nej, jag köpt på klassiska Andersson Andersson Ja, ja. Jag köpte en 48-tummare Men eh, nu blir det inget pinsamt tema egentligen Det blir ett bajstema Lite grann Bajspodden blir det här Ja Om ni inte artar sig de sista minuterna Ja, det, vi ska väl gå på lite face rates sånt. Ja Och jag är ju inte så bekant med det Nej, men du sa att det hade blivit en gång Ja, jag, det var en gång som jag hade en kompis samman. Och då var jag inne på Facebook och äh, glömde då att logga ut. Mm. Och han tog sig tillfället i akt och äh, skrev något dumt på Facebook. Ja, du vill inte säga vad eller jo, du i vår... det kan jag göra. Äh, han skrev något liknande om att, åh vad härligt är att komma ur garoben. Ja, men den är ju klassisk. Äntligen kan jag vara homosexuell på <laughs> riktigt. Och jag tänkte ut mer på det, jag har ingen sån här Facebook-snubbe som är inne på Facebook. Ah, eller nej, sådär. inte jag heller egentligen. Men eh, jag kollade dagen efter, Jag skulle kolla någonting på Facebook, och så säger jag att jag hade en massa kommentarer och sånt. Och de flesta kommentarerna var ju liknande då. att, vad fan, det, det var länge ett ovanligt projekt. <laughs> ja, men alltså det är ju så klassiskt, det händer ju varje dag och nästan. Ja, dag. och eh, jag tänkte bara, vad, vad, vad är det det står? Och då står det att jag var homosexuell Det är ju inget, jag är, jag är ju inte homosexuell Inte vad du vet eh, Inte länge eller. vad. Nej, <laughs> Nej men Och det är så stod det att jag var homosexuell Och hela den biten och jag kände att Jag har inte skrivit det och jag hade ju inte någon aning vad Facebook var för något Så att det var något helt nytt för mig Och sen så, så såg jag då Ett sms som jag hade fått ha, ha, ha. Från din mamma det. Från kompisen Hahaha, <laughs> ha, ha. hur känns det, det var gej och då frågade han då, vad har du gjort nu? Och då skrev han att jag har skrivit på din Facebook, kände dig face-rapad. Jag tyckte det var så roligt namn, face-rape. Ja, ansiktsvåldtäkt. Ja, det känns lite konstigt uttryck. Ja, jag har ju den bästa. Har du det? det är, om man får chans att ta någon telefon när de är inne på Facebook så... Bli kompis med alla Mohamed Abdulla och Abdulla Mohammed okay. Och hela Facebook. Skicka vem för frågan och gilla alla sådana sidor också. Jaha. sen så... så när de loggar in så bara... Varför jag vän med 50 stycken Mohammed Abdulla? Ja. Och det, det trillar ju in så här allt efter hand också. Ja, det är klart. Det är ja. Klart. Ja, nej. Vilka så, grejer. Det. Erik. <laughs> Nästa gång. Ja. Hör du det, Erik? Det är Erik? Det, jag gjorde det på en gång i skolan. Ja. Uh, jag gjorde det, och sen fick jag en annan skit för det Och hon hade blivit lite rosenrasande Och ringt det och skällt ut Han är typ 10 minuter Åh oh, herregud, och du bara skrattade Tyckte du ja, jag fick ju veta det några dagar efter Ja, ja, ja. ja det var, då bra. Det var då ja. bra att du fick ta skiten då Sen så gjorde jag det på en annan kompis Hon skickade sms igår Senast ja. att hon hade blivit accepterad Av någon Abdullah Mohammed. Jaha, och vad skrev du då? Jag har inte en aning Nej, men det var typ i februari jag gjorde det och så blir det nu då? Ja. ja. Vad kul. Ja. Så kan det vara. Det är roligt. Sen så... En kille. Han tog min telefon. Och skickade sms till mitt ex en gång med. Aha. Och vad skrev han då? Hej puss puss. Och så Okej. Okay. Det är han roligt. Och vad hände då? Vad fick du tillbaka? Hej puss puss. Hej då? <laughs> <laughs> Nej. Det var no hard feelings. Okej. Okay. Erik. Ja, det ser man. Ja, den, där. den där jävlen. Han dyker upp även ja, från ja. det <laughs> Så jävligt. Ja, men han tyckte att det var ett bra förslag att köra videoblogg i Frankrike. Det tyckte han? Ja, så det ska vi göra. Gör det då. Ja. Så kan jag kan jag ta lite med min telefon här. Ja, men du, har du lyssnat på avsnitt 11? Nej. Nej, för... Det... Ja, Koncentrera uh, dig nu på ja, istället på telefonen. Ja, för där uh, hade jag en utläggning om hur jag skulle vinna Nobels fredspris. Jaha, hur ska du göra då? Genom att uh, börja arbeta på något sätt i melodifestivalen. Arbeta med upp till boss och lägga ner det. Du, det. Då vinner du alla priser. Hela vägen. Ja, men uh, nu är det så illa att jag håller på med ett bidrag till melodifestivalen. <laughs> du kan inte ägna sig Ja. Jaha, hur kommer det här, sig då? En uh, textskrivare så jag känner frågar mig. Yes. Om vi skulle göra det Det hade ju varit kanonkul Ja, jag kan skriva fler låtar Det kan du Ja, men det kan vi ta off air det här Jaha, det jag kanske jag kan göra Fast jag är emot ja, ja. Jag äh... tänker bara på alla gå-stimpengar och sånt jag kan få Ja, det är klart Det blir ju lite Ja. Pengar. Men det är ju ett annat program Ja, det är, ja. Ett, det är ju ett S&P Har en face rate. men, det är så här. Eh, samma som jag gjorde den här Mohamed Abdullah på som inte blir så arg Ja att jag skrev flera gånger om bland jaha, nu ska jag bajsa. Nu, ska, nu är det dags jag gå på toa jaha, och så tagga så här skolans toalett. <laughs> ja ja. Och där sen sen så hennes moster, där är det inte bara Sofie Oj, nu så här namnet. <laughs> Oj, Sofia. <Sophie. Ja>. Perfekt. <laughs> och lyssnade på det här. Då får man bara skratta nu det gör hon alltid. Den gör ja. det. Ja. det är typ hennes moster bara. Alltså man behöver inte skriva allt på Facebook. <laughs> Jo, det vänder man. Ja. Men lika väl som jag menar, folk som håller på att ta bilder på sin mat och sånt. Mm. Varför kan man inte ta bild på? Bara den här mat... maten gör sig jävligt bra på bild eller på Facebook så här. Ja, men vad kan man inte göra då att ta bild på maten När den ser ut efteråt? <laughs> Bicepodden. Bicepodden. Jag tänker så här: Nu när jag håller på med podcast så har jag blivit skadad. Jaha, men, när det det något... allt vart. Ja, men när det händer någonting i mitt liv ja. så tänker jag bara: Det här gör sig jävligt bra i podden. <laughs> Ja men det är bra tänker tänker ja. det så faktiskt. Vi ska börja runda av. Yes. Gladis sommar. Det är samma. Uh, i fredags gladis sommar på er. För det kommer ut på tisdag. Ja. Ja. Jag hoppas ni hade det bra. Ja. Själv vi var Hoppas du, och... du Nej. Det bra. <laughs> ja, nej jag ska kolla på kollenskaparna. Ja, vilka... Som jag visa. Ja, vilka det kommer bli toppen i sommar för dig. Men det här var avsnitt 15. Jag ska prata lite Det var det. Jag heter inte bara och jag sitter där med porskoddisen. Ron Jeremy. <laughs> Och hade det här varit en eh, proggrocklåt så hade den framför sig av podd Rågefält. <laughs> det var bra va? Det var klockor ja. Det var klockor Det gick ju bra det här. Det gjorde jag. Ja, fan, jag vill stänga av. Jag som har gjort det? Ja, fast det...